פרק י"ג ויוסיפו בני ישראל לעשות הרע בעיני אדוני וייתנם אדוני ביד פלשתים ארבעים שנה. ויהי איש אחד מצרעה ממשפחת הדני ושמו מנוח ואשתו עקרה ולא ילדה. ויירה מלאך אדוני אל האישה ויאמר אליה הנה נא את עקרה ולא ילט, והרית וילדת בן. ועתה, הישמרינה, ואל תשתי יין ושיכר, ואל תאכלי כל טמא. כי הנך הרע וילט בן, ומורה לא יעלה על ראשו, כי נזיר אלוהים יהיה הנער מן הבטן, והוא יחל להושיע את ישראל מיד פלשתים. ותבוא האישה, ותאמר לאישה, לאמר, איש האלוהים בא אלי, ומראהו כמראה מלאך האלוהים נורא מאוד, ולא שאילתיהו אי מי זהו, ואת שמו לא הגיד לי. ויאמר לי, הנך הרה ויולדת בן, ועתה אל תשתי יין ושיכר, ואל תאכלי כל טומאה, כי נזיר אלוהים יהיה הנער מן הבטן עד יום מותו. ויעתר מנוח אל אדוני ויאמר, בי אדוני איש האלוהים אשר שלחת יבונה עוד אלינו ויורנו, מה נעשה לנער היולד? וישמע האלוהים בקול מנוח ויבוא מלאך האלוהים עוד אל האישה, והיא יושבת בשדה, ומנוח אישה אין עימה. ותמהר האישה, ותרוץ, ותגד לאישה, ותאמר אליו, הנה נראה אלי האיש, אשר בא ויום אלי. ויקום וילך מנוח אחרי אשתו, ויבוא אל האיש, ויאמר לו, האתה האיש אשר דיברת אל האישה ויאמר אני ויאמר מנוח עתה יבוא דבריך מה יהיה משפט הנער ומעשהו ויאמר מלאך ה' אל מנוח מכל אשר אמרתי אל האישה תישמר מכל אשר יצא מגפן היין לא תאכל, ויין ושיכר אל תשת, וכל טומאה אל תאכל, כל אשר צוותיה תשמור. ויאמר מנוח אל מלאך אדוני, נעצרנה אותך, ונעשה לפניך גדי עזים. ויאמר מלאך אדוני אל מנוח, אם תעצרני לא אוכל בלחמך, ואם תעשה עולה, לאדוני תעלנה. כי לא ידע מנוח, כי מלאך אדוני הוא. ויאמר מנוח אל מלאך אדוני, מי שמך? כי יבוא דברך וכיבדנוך. ויאמר לו מלאך אדוני, למה זה תשאל לשמי, והוא פה ויקח מנוח את גדי העזים ואת המנחה, ויעל על הצור לה' ומפליא לעשות ומנוח ואשתו רואים. ויהי בעלות הלהב מעל המזבח השמיימה ויעל מלאך ה' בלהב המזבח ומנוח ואשתו רואים ויפלו על פניהם ארצה. ולא יאסף עוד מלאך להיראו אל מנוח ואל אשתו אז ידע מנוח כי מלאך אדוני הוא. ויאמר מנוח אל אשתו, מות נמות כי אלוהים ראינו. ותאמר לו אשתו, לו חפץ אדוני להמיתנו, לא לקח מידינו עולה ומנחה, ולא הראהנו את כל אלה, וכעת לא השמענו כזאת. ותלת האישה בן, ותקרא את שמו שמשון, ויגדל הנער, ויברכהו אדוני, ותאחל רוח אדוני לפעמו במחנה דן, בין צורעה ובין אשתאול.